Még egyszer felajánlom, aztán lesz, ami lesz 061 egy 999 <Szorítan> Hello. Itt nincs senki. Jó reggelt. Jó reggelt, Balguta József vagyok. Szóval hát nem tudom szóval. megmondani, hogy hol van a kulcsok, de ennek következtében kezdted a műsort úgy, ahogy nagyon-nagyon régen és nagyon szeretem azzal a zenével. <gül> <gül> nagyon-nagyon jó esett, úgyhogy hogy van tolva ez az egész úgy, ahogy van. Hát neked, Szeretném igen. meghallgatni a sztorit. Jó, rendben van. Hát a, a, az egyik sztorit már elmondtam, vagy két sztorit is mondtam, jön a harmadik. Jó reggelt. Jó reggelt. Nem cserélt esetleg táskát, ruhát. De azt értsem, meg, hogy bementem a lakásba. Hát, Otthon ö... töltöttem az éjszakát. Az ember, hogyha ja, hazamegy, akkor, akkor a, lak... a kulcsát. az én kulcsom, nem tudom kinek mekkora kulcsa van, nekem e, zseb szaggató kulcsom van, e, azt az ember még egyszer zsebre nem B, aposztróf mm -hmm. A. Jó, de hogy bocsánat. után, ne, de, ne, de, ne, kérje bocsánatot, ő mindig megtalálja a kulcsait?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 önkormányzati választások idején valami azt hogy igen, de valamiért az olyan fejfájást nem okozott, mint amilyen mértékben most az önkormányzatokkal való együttműködésem nem is elsősorban fejfájás, fejfájást, hanem érzelmi viharokat okoz bennem.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 Hogyha nincs igaz, akkor is olyan ö, szempontokat jelenít meg, amelyek számára fontosak. Így tehát ez a döntés született, minden zuglóval nem folytattam a szerződést, mert Karácsony Gergely erre kért. Tócsaba biztosított arról, hogy a szocialista győzelem esetén ez folytatódhat, de azt mondtam, hogy ezt várjuk ki. Egyébként is ez most nem aktuális. Öm... Maradt három önkormányzat,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 az összes részletet az életét tekint, azért nem mesélném el, mert erre ott van ő, ha ő ezt egyszer el akarja mesélni, hogy elmeséli. Minden esetre az a feltételezés, mely szerint ő Orbán Viktor Védence, és hogy ten a fogalmazott, hogy az az ingatlan történet, ami létrejött, az nem jöhetett volna létre Orbán Viktor személyes jóváhagyása nélkül, enyhén szóval, kacagtatott, de a helyzet az utána után szabadon, hogy ma erre iszik a nép. Varjú László ezt így mondja, hogy hisze benne, vagy sem, az tőle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 Utaltam arra, hogy számomra, amit én csinálok, érzelmi kérdés. Érzelmi kérdés az, hogy kiszolgáljam a szó szerződésbeli értelmében, szerződésbeli partneremet, Wintermantel Zsoltot, és hogy kiszolgáljam azt az ellenzéket, amely ellenzék őt megakarja. Nem, a szólok, amely Wintermantel Zsolt helyére ül önmagában az a szó, hogy megbuktatni, olyan tartalommal bír, amit én itt most nem mondok. Az a hajcihő, ami most ezen történet kapcsán van, az adi kapcsán, ez egy jogi történet. Ha én ezt most azon terjedelmében elmondanám önöknek, akkor milyen mértékben én erről tájékozott vagyok, önök elaludnának. Itt most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 Ezt én mondom a tévedés minimális kockázatával. 0614890999 és 06 Hozzátéve, hogy a történet a jobb képmezőben megy tovább Varjú László, Fekete Győr, András és Déri Tibor, a másik oldalán pedig egy sokkal keskenyebb sávban megy Wintermontel Zsolttal, Váji Nagy Vilmossal és Velem, politikai vonzat nélkül, de pontosan az ellenkező tartalommal, mint a képmező másik oldalán. Én ezt nem tudom megoldani jól. Jó reggelt! Köszönöm, jó reggelt! Nézd meg a kukában kulcsát! Én kidoktan a kocsi kulcsomat a szelektív kukában, és kerestem. De azt jöttsem meg, hogy nem, nem hagytam el a lakást. Aha, Ja, értem, nem hallottam ezt a részét. Igen, jó, jó, oké.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 a kommunikációs tanácsadója azt mondta, hogy ne jelenjen meg még egyszer. Jó, nem ebben önnek könnyen lehetséges igaza de azt értsem meg, hogy a haragom az ellen, azok ellen is fordul, e, a, akik egyébként ők pallos pal, Absz Abszolút megértem, abszolút megértem, ez nem ez a módja, nem ez a módja,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 061 és 0636771161 először. Egy olyan szeméről beszélünk, aki az első találkozás alkalmában azt is nyilvánvalóvá tette, hogyha ő győz, akkor folytatódik az együttműködésvel. Kacagamályom. 061 hat egy és 0636771161 másodszor.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 az ominós műsort, amiben a, el, a polgármester elézeki polgármesterjelölt telefonát, azon a pesteim, mondom a feleségem, nekül nem hogy eh, hát, hogy egészen meglepően felkészületlen, és nem akarok az, de a korok erős a de nyívottan volt a jelölt, és mondtam nekül, hogy egy rendkívül nehéz lesz a regnáló polgármestert megvenni. Megven, nem a Ujjpestem, de komoly Ujjpesti van, és eh,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 az egy elég nehéz, ha nem is lehetetlen, de azt megközelítő vállalkozás. Én pedig erre teszek bátortalan kísérletet, tökéletesen látja. Drukkolok. Reménytelen. De köszön, köszönöm, köszönöm a drukkolását. 06148909999 és 063671161. Jó reggelt! Jó reggelt! Tökéletesen megértem a, a felháborozását és a feldújtságát érzen, jókobból is, emberi jókobból is, és politikai okokból is, valóban nehéz ez a helyzet, Vizsakban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 minős végtékig vállalta, hogy sejtette, hogy ilyen helyzetekbe fog keveredni. Nem, nem, nem sajnáltatom magam. Nagyon szépen köszönöm, hogy hívott. Egyáltalán nem sajnáltatom magam, csak... Ugye a műsor korhatáros, ugye a Vudi mondta, hogy neki nem volt még olyan numerája, ami ne érte volna meg a legkisebb strapát, de könyörgöm, ezeknek a történeteknek hol van az a része, ami ne érné meg a legkisebb strapát? 06148909999 és egy Csúszik a műsor, már Tócsabával kéne beszélgetnem, de a valaki telefonál, még beszélek vele. 06148909999 és egy. Bárki bármilyen gondolattal nem kell, hogy a pártomat fogja, és kérdezni is lehet. Jó reggat!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 a, itt ez az ellenzéki polgármester jelölt Újpesten, ez azt gondolta, vagy gondolja, vagy mondták neki, hogy hát ez hatékony, ezt kell csinálni. Jó, csak Miközben... egy, egy, de csak egy dolgot gondoljon át, nem, és nem akarom, hogy itt vége legyen. Tegnap oda, mellé Varjú László, a térség ö, demokratikus koalíciós országgyűlési képviselője, és Fekete Győr András, a Momentum elnöke. És ugyanazt mondták, amit egyébként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 amíg meg nem zápul az a kibabrát agyam. É, igen, ezt ennél ne nehéz lett volna megfogalmazni. Sajnos ilyen a politikai életünk. Hogy De nem a politikai a... életünk, gyakorlatilag mi is ilyenekké válunk. Ez egy érdekes kérdés, hogy azért ilyen a politikai életünk, mert mi ilyenek vagyunk,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 aztán még hátra van egy lakás kulcs és 063677 először. Nullehat egy és 0630 másodszor. Nullehat és 0630 senki többet.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 vannak praktikus hátrányai, hogy valamit csúszott a műsor, meg hát ugye hihetetlenül, én még soha nem jöttem el út arról, úgy, hogy csak úgy becsoktam volna az ajtót, nem lehet bemenni, de ez az egyik. Ez az apróság, de ez is foglalkoztat. A másik történetet pedig megpróbálom nagyon röviden elmondani önnek úgy, és mostanáig erről volt szó, tud Csaba, MSZP van a vonalban, ami avval kapcsolatos, hogy az önkormányzati szerződéseim okán,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 Önök Tóth Csabát hallották, nem hallottak. Ne, legyenek hírek. Hírek következnek itt, a CIVI Rádióban. Hírek az országból és a világból. Üdvözlöm, veres Líza vagyok. A veszélyes árut szállító gépjárművek és személyszállító autóbuszok műszaki állapotát ellenőrizték a szakemberek a magyar autópályákon és a főútakon szeptember 17-e és 19-e között. Tudatta az Innovációs és Technológiai Minisztériuma táviratérodával. A megvizsgált 1115 tehergépkocsiból 128, a 220 autóbuszból 27 esetében tártak fel kisebb-nagyobb szabálytalanságot, 8 tehergépkocsit pedig kizártak a forgalomból. A műszaki és közlekedés biztonsági szabályok megszegése túl súly vagy nem biztonságos rakományrögzítés miatt. Az akció a 14 Európai Ország közlekedési hatóságait tömörítő ellenőrzés sorozatnak a része volt. Az adófizetők idén egy os felajánlásaikkal közel másfél milliárd forinttal támogatták a Nemzeti Tehetségprogramot, amely ezzel a második legnagyobb támogatást kapta a jogosultak közül. Ez pont az Emberi Erőforrások Minisztériumának, ifjúságpolitikáért és esélyteremtésért felelős helyettes államtitkára. Illés Boglárka hozzátette, hogy idén 3,3 milliárd forint fordítható tehetséggondozásra. A kezdeményezés évente 300-350 ezer fiatal előrejutását segíti. A tehetségprogram finanszírozásának egyik felét az egy százalékos felajánlások jelentik, a másik részét a kormány biztosítja. A támogatásra pályázhatnak intézmények, civilek és non társaságok, valamint a nemzet fiatal tehetségeit támogató ösztöndíjon keresztül évente akár egy millió forinthoz juthatnak az érintettek. Az e-ingatlan nyilvántartás teljesen átérje a hivatali rendszer működését. Megújítja Magyarországon az ingatlan nyilvántartás rendszerét, ezt mondta Tuzson Bence, a miniszterelnökség közszolgálatért felelős államtitkára a várhatóan 2022-re lezáruló e-ingatlan nyilvántartás projekt nyitó rendezvényén Budapesten. Hangsúlyozta, hogy biztonságosabb, átláthatóbb, gyorsabb, automatikus döntési folyamatokat is lehetővé tevő rendszer jön létre, amely az ország versenyképességében is mérhető eredményt hoz. Kiemelte, hogy ezzel a lépéssel folytatódik a közigazgatási folyamatok elektronizációja, amelynek következtében csökken a földhivatali eljárások átfutási ideje és a költségszint is, valamint nő a jogbiztonság. A bárányhimlő elleni kötelező védőoltás rendelkezésre áll. Az oltási program szeptemberben el is indult, közölte az Országos Tisztifőorvos Kedden, Budapesten. Müller Cecilia elmondta, hogy azok a gyerekek kapják meg most szeptemberben az első oltást, akik 2018. augusztusában születtek, az ismétlődő oltást pedig 16 hónapos korban adják. Most körülbelül 8000 gyerek kapja meg a vakcinát, tette hozzá. Közölte, hogy a kötelező védőoltás rendelkezésre áll. Az oltóanyag már augusztusban az orvosoknál volt. Müller Cecilia elmondta, hogy évente 28 ezer és 52 ezer között van a bárányhímlős megbetegedések száma, tehát indokolt volt a kötelező oltási rendbe emelni a betegség elleni vakcinát. Ezzel 12-re emelkedett az életkorhoz köthető kötelező védőoltások száma. Fényteli nap, midőn népünk vagy hirtelen szintval. Vajon mely egyben megyünk úrna elé, borítékba bezárt szavazattal? Vajon mely egyben csak ezt kérdezem én, fejem nem szílik dróton forogni? S bármi felvillan, csak úgy távlatilag, szevre vételezem azt, hogy az mi? Töveti szakról, déli északi belenyúl, belenyúlhat a medve mancsa. és a germánság ma már tényvel csak a telkevés háza akarja. No de mely egyben csak ezt kérdezem én, mindig tombol az ön azonosság, és közben távolról a jövő szelei, csak az alvadó vérszagod hozzák.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 Eh, amelyre én nálam van egy szakmai anyag, eh, ez a Ferencvárosi Tökösség kirúgja be a hogy ezt végül is mások megkapták, ezt Hügy Balázs Ferencváros főépítésze eh, jegyzi, aztán megjelent Szalai, nem tudom, hogy hogy hívják az illetőt, aki írta ezt az indexen, nem mond igazat a főépítész a Ferencvárosi privatizációról, mert ő hallotta valahol a főépítést egy rádióban. Én kettő vagy három e-mailt küldtem a szerzőnek, hogy a műsoromba elhívjam, nem most, hanem már az első cikk után, mert alkalmatlannak találtam a saját magamat egy olyan ingatlan történetnek a tökéletes megértéséhez. És most gyakorlatilag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 de egyben ne is mondjak olyan dolgokat, amelyek egyébként nem felelnek meg a valóságnak, vagy erős csúsztatások. Tehát ez egy elég bonyolult és szerencsétlen helyzet. Van, aki ezt, hogy is mondjam, meg tudja tenni, van, aki meg nehezen tudja megtenni, vagy sehogy, de ezek a dolgok szerintem tanulhatóak, és hogyha valaki egy bizonyos időt eltölt, hát ezen a pályán, hogy úgy mondjam, ez a politikusság, nem is tudom, hogy...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 és azokat a házakat 2016-ban adtuk el, én akkor erről elég velősen beszéltem, és az oldalamon talán a sajtóban is volt. Azzal kapcsolatban az volt a rettentesen felháborító, hogy majdnem, hogy többe került a házaknak a kivrítése, az ott lakók elhelyezése az önkormányzatnak, mint amennyi pénzt kaptunk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 Ugyanakkor ezeket a beszélgetéseket külön-külön le lehet bonyolítani, de ember legyen a talpán, aki a baranyi Kristinával, aztán a bácskai Jánossal, aztán a baranyi Kristinával, aztán a bácskai Jánossal, aztán a baranyi Kristinával, aztán a bácskai Jánossal való beszélgetésekben összerakja azt, amit egyébként egy hármas beszélgetése után sem biztos, hogy rakni.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 Uh, és uh, ugye hajnalok hajnalán még nem befolyásolt a lakáskulcsom, hanem ez az egész kibabrát Déri Tibor történet foglalkoztatott, meg természetesen az ingatlan történet, hogy én ezt jól értem -e? és miután a humpulának a telefonja rendszerfrissítés alatt volt, ezt a történetet neki 4-6-kor nem tudtam elmesélni, mert hogy engem már 4-6-kor az foglalkoztatott, hogy ezt neki elmondjam.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 de nem hiszem, hogy most nekem lekerült Káder, tehát Káder is kell adnom róla. Sokszor összekülönbözünk, hogy más gondolunk, és ő különböző kérdéseket, amelyekre részint tudtam válaszolni, részint nem. És alapvetően nem is amiatt, hogy én aztán a hallgatóimnak tudjak válaszolni, hanem hogy neki tudjak válaszolni, hogy jól elkismertel tudjak ide bejönni, miközben még nem tudtam, hogy nincs meg a kulcsom. 6 óra 5 perckor küldtem egy SMS-t a wintermantel hogy kérdezhetek -e?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 Hát mindenki máshogy dolgozik. Azt kérdezem Önt, hogy az például teljesen nyilvánvaló-e, amiről a sajtó beszámolt, hogy doktor Tóth László egy hekker. A szónak abban az értelmében, hogy miután tudjuk, hogy legutóbb 200 valahány szavazattal nyert Bácskai János a legutóbbi önkormányzati választásokon az ellenzék jelöltjével szemben, hogy ez a 200-ez most is meglegyen, hiszen egyébként ki tudja azt garantálni, hogy adott esetben Tóth László elvisze 200-at, vagy sem, 200-at nem olyan sok. Ugye itt az a, az a dolognak a lényege, hogy Dr. Tóth László a Ferencvárosi Lokál Patrióták Egyesületének támogatásával indul, miközben egyébként szerződése van az önkormányzattal, és állítólag egy stratégiája a Báskai János polgármesternek.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 és lásd csodát, a választások után fél éven belül lett egy szerződése a patrióták egyik tagjának, dr. Tóth Lászlónak,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 Lásd, csodát, most újra elindul a Ferencvárosi... Egy dolgot áruljon el egyetli. már, nálam itt van a Ferencvárosi és ebben az van, hogy ennek a vezetője, ennek a Ferencvárosi Lokalpatrióta Egyesületnek a vezetője, e, a, ennek a Lokalpatrióta Egyesületnek a vezetője, Deutsch László, most egy egyesületnek nem lett két polgármester jelöltje? Nem, nem, hát a doktor Tóth képviselőjelöltként indul, és a Deutsche László pedig a polgármester okay, jelölt. Jó, jó, oké, okay. akkor nem tudom És azt el kell mondanom, önnek, okay, hogy Aki engem... de most Pácka János javított, rosszul mondtam, tehát ők... akkor jól olvastam, csak rosszul, csak rosszul mondtam. Igen, tehát az egyikük polgármester jelölt, a másikuk pedig képviselőjelölt, és Deutsche László engem megkeresett a választ, de most körülbelül másfél hónapja, vagy két hónapja, Ö, azzal, hogy én indulok el jelöltként, én mivel kampányoljak, nekem ilyen kommunikációs tanácsokat. Ügyhogy a hatos illetve. választókerületben van, akkor, rosszul, én... akkor valamit rosszul olvast, vagy rosszul mondtam elnézést. Az, az a Tóth László. Igen. igen, igen, igen, tehát nem polgármester, igen. hanem választókerületi képviselő. Igen, viszont a jelöltjük, tehát a, a egyesület elnöke volt, aki engem megkeresett, és hát a, akkor azt is közölte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 de itt Van. véget ért a történet? Véget, véget. De miért, miért, miért találkozott önnel? Mit akart mondani ezen felül? Se, el, ezt mondta el. Semmi más nem akart mondani. De mi volt az üzenete önnek ennek a találkozónak? Hát én őszintén szólva ezt, hogy is mondjam, inkább ilyen fenyegetésnek értem meg, mint segítőzőnek. Mi szándéknak? ebben a fenyegetés? Hát az, hogy, hogy ők is elindulnak a választásokon, és így a, az én esélyeimet csökkentik. Rendben van, de mit kéne önnek tennie annak érdekében, hogy megnyeri a Deutsch-László szimpátiáját, miközben lehetséges, hogy ő könnyedélemodt Deutsch-László szimpátiájáról? Nézd, erről nem volt szó. Tehát, hogy ő, elég szürreális történet. Ez egy szürreális beszélgetés volt. De legalább akkor... cserében nem volt hosszú? Nem, nem volt hosszú. Nem volt hosszú, aztán újra próbálkozott. Jó, de most Tótlászló tulajdonképpen akkor mire jött rá? Tóth László? Szerintem semmire ne, nem jött rá. Nézd, a, a lokálpatrióták docslászó vezetésével elindulnak a választáson, minden körzetben jelöltet indítanak, a jelöltek között ott van az elnök felesége,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 ilyen apró részletek, amit az ember nyilván összerak magát. Jó, de hogyha netán nyerne, szó. akkor egyébként, hogy ő ott, aztán abban a testületben milyen munkát végez, azt ma 2019. szeptember 25-én nehéz kitalálni. Mert mint a lokálpatió, te képviselője? Jeként. Igen. Hát igen. Nem tudom. Erre nem tudok válaszolni. Őt kéne megkérdezni.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 nem tudom, hogy Cséplő Daniel hallgat bennünket, akkor egyszerűen hogyha ő telefonálna, mint hogyha csak, csak az egészet nem értem tehát hogy hogy mondjam um... és ez máshol sincs másféleképpen, tehát itt egyszerre vitatkoznak politikai programok és egyszerre van az, hogy ki az, aki a felszínen tud maradni uh, ebben a mocskolódásban uh, írt, uh, úgy látom hogy Cséplő Daniel nem de most lehet, hogy itt lesz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 az ülüői út fölött átívelő vasúti idont lefotóztunk fotóztunk kép Barani Krisztina által valahogy feltett, hát ugye vagy, vagy az ő neki segítő kampánystáb, vagy lehet, hogy, hogy esetlegesen akár Génémet, Erzsébet. Jó, próbáljuk Karácsony, a lényegre Gergely térni. Te azt a, a plakátot, tehát az a helyzet, hogy hogy mi rendőrségi feljelentést tettünk, ugyanis megkérdeztük a más helyi területi vezetőségét, hogy nem a engedélyt ennek a molinónak a feltételére. Ilyen Nagyon de, szépen leg... köszönöm. Ez volt tehát a kérdés. Um, Igen, amint látsz Cséplő Dániel programja és politikai tevékenysége abból áll, hogy engem figyel, és fejlődőseket. Jó, tegyük hozzá, hogy itt, itt idő, időnként önnel is előfordul az, az, hogy másoknak a szabálytalanságára felévi a figyelmet. E, azt kérdezem öntől, Honnan. és másodpercek alatt túl fogunk ezzel jutni. Igaza van egy Cséplő Dánielnek a tekintetben, hogy olyan helyre került ez a volino, amihez engedélyt kellett volna kérni?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 engedélykéréskor, vagy bármilyen hivatalos ügyben nincs olyan, hogy fél évnél korábban változtasson. Itt van előtte a levele. Ezek szerint már ön látja, én nem láttam, én nem kaptam semmit, én egy jelzést kaptam, hogy eltűnt a Molinum, mi is feljelentést tettünk lopás miatt. Itt az, van, az ön által említett Molino a MÁV engedélye nélkül lett kitéve, a MÁV semmilyen politikai reklám kihelyezését nem engedélyezi, a Molino eltávolításáról haladéktalan gondoskodunk, üdvözlettel MáVZ kommunikációs igazgatóság. Szuper, nekem is megküldhették volna, vagy esetleg felhívhattak volna, nyilvános a telefonszámom, hogy elviszik a morindumot. De, de nem volt érintett. Ez nem történt. Nem, nem voltam érintett. Ez elég egyértelmű. Hát nézz a. A tulajdon az a, az a molinó, Igen, az de hogyha a... alaptalanul, tehát hogyha oda úgy van kirakva, akkor azt értesítik, aki erről. Tehát azt gondolom, hogy ilyenfajta kötelezettség a máv -nak. nincs. Az érdekes, hogy ilyen szerintem, gyorsan cselekszik. Szerintem ez, ez nem így működik, fel kell szólítani azt, az hogy. Lehetsé az, ez lehetséges, ez látja lehetséges. Ez, ez fogal fogalmam nincs, hogy ez a jogsz ez könnyen lehetséges, hogy jönnek ebben igaza van. Nem tudom, az is lehetséges, ez hogy háromkor ne tizenegyes. Erősen be van kötve a máv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 Jó, én azt kérdezem öntől, hát, hogy nem neve... Ez, neved, ez, ez, ez, ez nem esetben én szívesen Dánierről, de egyébként az, hogy itt feljelentő házmestert játszik egy kampányban polgármester Ez, tehát hogy ez engem nem érdekel. Igen, hát ugye kölcsönösen megint eljutottunk a házmesterig, ugye én megmondtam, hogy pislicsári Csári. Uva, tehát az, az a helyzet, hogy az embernek egyfolytában olyan mondatokat kéne mondani, a, ami viszont tehát értik kicsi, mint a sótlan étel, de közben mégis meghagyja abban a formában, hogy ezt a természet gyártotta. Az ön eh, honlapján eh, megjelent ugye az, hogy milyen kevesen voltak az aszódi lakótelepi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 megszámoltam, és voltak ott mások is, és nekem is vannak fényképeim. 40 ember Jó, csak a színvonal hogy, hogy, hogy, én, hogy... én ezt értem, a Ferenc Harson az ugye egy most létrejött weblap, amin szintén nincs más tartalom, mint az én gyalázásom. Hát egy kampányban azokkal szemben, akiket veszélyesnek látnak a hatalmukra, ilyen eszközökkel élnek. Én ezt tudomásul veszem, lehet engem sok mindent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 Egyetem, én, is én, nagyon én... fárasztó ez a kampány, egyfújtában Az a baj tudja, hogy a mi kettőnk együtt... Mü... Meg hát ez nem a kampány, tudja? Tehát ez, tehát, hát így ez... van, nézze, emberek ö, otthon, a, az, az én támogatásomra ismeretlen emberek lepedőket festenek, kírják rá, hogy hajrá Baranyi, kiteszik a saját ablakukba, följelentik őket. Följelentik, fideszes irodavezetők jelentik fel a megengedés a, meg a, engem, a választási bizottságnál, Hát, hogy nekem nem volt a, táv, vagy a, ennek, ugye, ez az én kampányeszközömnek minősül, attól függetlenül, hogy én is nem is ismerem ezeket az embereket. És mi ebben de, a szabálytalanság? Hogy, nem, hogy nem, nem kértünk engedélyt a társasháztól ahhoz, hogy a úgynevezett homlokzatra kikerülnek ilyen zászlók. És nem, hogy ezek maga a zászlók alakuk, nem a homlokzaton de maga, vannak, igen? hanem az ablakok. De ezt maga a hatja.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 a névtelen levélben, aki kitette az első zászlót, utána pedig feljelentettek a választási bizottságnál. Tehát, hogy minden áldott nap e, ilyenek ellen kell. Ugyanígy a matricája. Nézd, az egésznek nem lenne, az lenne a... A Fidesz, bár, hogy ez Piszlicáré, piszli pislicáré, pislicáré, pislicáré. Csak hát, egy, van, csak van, egy van, dolgot egy akarok önnek jó, mondani, hogy én a magam. Hogy nekem ezzel kelljen foglalkozni, mondjuk politikai tevékenység helyett. Ugye azt nagyon jól tudja, hogy én az ő történetét, milyen hosszan sirattam, hogy annak úgy kellett végződnie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 Tudja, engem ez érdekel, amikor egyetlen telekeladás, akkor milliárd forintos kárt okoznak ennek a kerületnek, és, egy, és, a, és megállapítják. Tehát, hogy ez le van írva. De ez, a most, ez, a, ez, a, ez, ez, ez most ez a Balázs Béla Ez most a Nem, ez a lenhos, ez egy másik tele. Tehát, hogy, hogy, hogy olyan, olyasmiről beszéljünk, amik tények.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 Köszönöm szépen a rendelkezésre állást. Kérem, minden jót kívánok. Viszont hálásra. Most megpróbálom felhívni Déri Tibor, aztán pedig Önök jönnek. Ség. Jó napot kívánok ti, a Laura Csépen, Jó napot. Csak röviden hagyj mondjam el, hogy mi a probléma. A legnagyobb probléma az az, hogy engem tájékoztatott a márnak a a Csak osztálya, és azt mondta, hogy a, a, oda felmenni életveszélyes. Tehát a legnagyobb probléma az az egyébként azért is, a más szakemberei vették le azt a molinot, és most már az egyébként ügyel,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 Ha sok hülyeséget mondtam ma, bár biztos már sok hülyeséget mondok, azt tudják be ennek a mostani lelki állapotnak, de ne vegyék mencségnek. 061 1. 4 89, Közben a Krisztál hozta a kulcsomat. Tényleg egy egészen fantasztikus nő, a hompól meg se érdemlem. Nem hallgat senki, senkinek nincs véleménye.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 segítenének nekem, a telefonálnának. Jó reggelt. Jó reggelt kívánok, csak szeretném kiegészíteni a negyedik dolgot, nevezetesen, hogy miből áll egy rádió. Hát háttérhangból, háttérzajból zene, szöveg. Elnézést az ugyanaz, tehát fontoskodásra, nem vagy kíváncsi? sajnos azzal szembe kell nézni, hogy ebben a műsorban az fontoskodás, amit én fontoskodásnak tartok. egy és egy. Azt a dilemmát, amit én ma megfogalmaztam, akár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 senki. Bennem az egész egyébként ugye első menetben úgy csapódik le, hogy nem megyek el szavazni. Senki. Se polgármesterre, se főpolgármesterre, se képviselő jelötre. Egy dolgot kérek Önöktől, és akkor abban legalább látom, hogy itt vannak-e vagy sem. Egyetlen dolgot kérek Önöktől, csak azt tegyék meg, hogy hívjanak engem föl hat egy hogy értik-e azt, amiről én beszéltem, függetlenül attól, hogy egyébként egyet értenek-e vele, vagy bármilyen állást akarnak foglalni. Értik-e? Jó reggelt. Jó!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 Nem kapacitálok senkit sem, ha hívnak, hívnak, ha nem hívnak, akkor pedig nem hívnak. Ma egész nap 2019. szeptember 25-e szerda lesz, de 8 óra 58 perc, 20 másodperc már soha többet nem lesz. Ez volt a a Jancsimének elkészítésében az élet, a civil rádió, a jóisten, a szerencse, meg én voltam benne, nem feltétlenül ebben a sorrendben. Köszönöm a rádiónak, köszönöm a Pogány Árdámnak, hogy lehetővé tette azt, hogy elkészülhessen a műsor. Köszönöm a Krisztának, hogy elhozta a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 Hát ezeket szerintem el se lehet érni. De, de ne haragudjon, előbb meg kell próbálni, utána azt kell mondani, hogy De ide, amikor ön beszélget ezekkel a Lokál Patriótának mondott Én eddig egyáltalán beszélgettem be. Érdezzem már meg De nem beszélgettem velük, és nem hívom fel őket. Há, hogy ne beszélgetne? Hát Az a hetedik kerület volt, asszonyom.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 Ok. Jó reggelt! Jó reggelt! Értem, amit mond, de teljesít csak fokosat tanácsolni. Jó, csak itt megáll az élet, ugye? Ebben értünk. Bűntesem a karácsonyt az embere miatt. Jó reggelt! Jó reggelt!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 Időnként itt eltűnnek, mert nem lesz tényleg örök. Annyi vagy. Még annyi lenne a javaslatom, hogy én lehet, hogy megkérdezném a karácsonytól, hogy mi a. Például állásfoglalást kérnék tőle. De hogy lehetnek a karácsonytól kérni állásfoglalást, amikor a karácsonynak honnan lenne minimális dúsztja egy újpesti telek telektörténetről? Mm. Ugye itt az a dolog lényege, hogy kiállunk egymás történetéért, mert szövetségesek vagyunk.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 Dörök pont fial Ádám a civil rádiót hallják.